Velkommen til podcasten Fremtidsfabrik <laughs> Podcasten, der dækker teknologi og til og så Der er der gennem øjnene af iværksællag store og teknologiske eksperter ja. Vi kunne den stadig godt, du, så I skal ikke du, komme du her Du kunne den godt, jeg var lige ved at gå i stå og køre ejendomsinvesteren på den ja. Det har jeg optaget nogle introer med for nyligt Det har jeg ikke med Fremtidsfabrik Men vi er altså Ej. tilbage, og øh, i dag der skal vi have et... Øh, Y Combinator op med ja. i podcasten her i form af Søjers, hvor vi har Christian Møller med, som er en af de to øh, stifter sammen med Mikkel. Christian og Mikkel øh, sad på kontor sammen med Resights ude på Svanevej, mens de var ved at lave hele funding og øh, jeg kom efter dig med, med Y Combinator. Jeres første kontor egentlig? Ah, nummer, to, nummer to, fordi vi sad på Blocks først jo. Så nummer det er to, rigtigt, Aha, men det var vist mere WeWork stemning. Det er ret nok, og så har vi været i en 3'er, og nu en fire og guderne må vide, at vi er ved at vokse ud af vores nuværende lokaler, så der kommer nok et 5'e. Og sådan ja, bliver det. Sådan er det. Selv tak til ja yeah. væksten. Jo, Dan. What's not to say. Jo, Dan, dem har vi været glade ved. Der er ikke noget galt der. Nej. Men øh, vi skal høre om Soyuz i dag, og øh, lidt omkring øh, rejsen med, med Y Combinator, og hvad der så sker, og hvad der er, de laver hos Soyuz. Det er noget med noget HR, kan vi sige, eller noget med noget. EDB, noget tech, ja. inden for, øh, for HR. Så det kan jeg glæde jer til at høre om. Det bliver ret godt. Spændende, spændende forretning. Store insights. Abonnement. Abonnement er du på dig, og Ja, yeah. så med det, så tror jeg egentlig bare, at vi vil sætte i gang, og så kan jeg konkludere, at de ikke har fået opdateret deres virksomhedsadresse, for den står stadigvæk på Svanevej 22, men det er ikke der, de sidder. Nej. Så det kan de jo... Hvis Christian, du hører det her, så kan du jo komme i gang ind på... Øh, så kan du forordne på det på CVR. Så Med tak. det, så siger vi bare... Øh, God fornøjelse. God fornøjelse. Lars, det er jo gamle kontorkollega, så vil du ikke lave en intro? Jo, det lyder, det lyder fair. Vi har jo siddet ude på Svanevej sammen. Kasper og Desværre. Nej, det var, desværre. Jeg det synes, det var fremragende. Jeg synes faktisk, det var fremragende kontor. Det er stadigvæk savnet øh, af, af nogle af de, ja, de medarbejdere, der stadig var der Også gode madmuligheder. Til færre priser Uha ja. Dengang oh. den man kunne få den der Hvad hedder det Åh oh, det var godt Det var, det var faktisk for billigt det var, det var rigtig billigt Det var så billigt nede ved kebabmanden ned. Den der er tættest på At Nå. jeg var nødt til Jeg købte altid to ting altså jeg synes simpelthen det var for billigt på hjørnet, eller hvad Det var sådan 28 ja, kroner eller sådan noget 18 kroner kunne du få den der øh, syriske pizza for Det er rigtigt Åh oh, det var for billigt Hedde det ikke noget med sæt. Det var bare god Mikkel og jo. jeg havde den sommer Hvor vi lige havde øh hvor vi var igennem sige, hvor vi jo sad derude, øh, hvor vi gav den maks mad over sommeren, hvor der var vi rigtig gade, glade for Istanbul Chicken. Istanbul Chicken, ja, ja det er rigtigt, det er den ligger lidt længere væk. Ja, men det er en eksotisk lille placering, hvor man føler, at man sidder et helt andet sted i verden. Ja, så. det må man sige. <laughs> det må man sige på det hjørne der. Så <laughs> dem, der ikke bor i Nordvest, så er det ude i Københavns Nordvest, tæt på lygten. Ja, det kom vi ikke så langt af med, med selve introduktionen. Det af. gjorde vi ikke. Men nu sidder vi her øh, og har fået Christian Højbo Møller med i... Studiet, kan vi kalde det. Øh, du driver en forretning, Sojas, sammen med Mik, Slot Arkesen, som ikke er her i dag. Hvor er han henne? Han sidder på kontoret. Okay, så han laver noget, han laver og så er du noget. ud og snakke. Ja. Det er godt. Og hvordan er det, rollerne de er fordelt mellem jer i, i selskabet? Jamen, meget du sagde. Altså, han, han laver noget, og jeg tager ud og snakker. Øh, nej, sådan vi... har vi det også. Der er jo også Mikkel. Så... Præcis. Ja, ja. <laughs> vi har begge to en Mikkel, der knokler hjem tilbage på kontoret. Ikke? Ja, ja. Jeg nej, skal øh... have fundet en. Ja, hvis, jeg... <laughs> hvis du skal blive siddende her. Ja, ja. hvis I skal. <laughs> ja. Det er slet ikke råd til det her. Ej, vi kører meget sådan front- og back-office-distribution, hvor Mikkel sidder mest. Men vi har ligesom fire enheder ind i afdelingen. Så der er Operations, som er vores People and Culture, Rekruttering, Finans, Legal. Det sidder han øh, og drifter og styrer, og så har vi øh, hvad skal sige, den første af vores søjler, som er, er Product, som han øh, leder og sidder og laver det meste på. Mm. Og så har jeg de to mere sådan front office-agtige øh, enheder, som er, er Growth, både salg og marketing slået sammen, og øh, Consulting, som er vores CS-afdeling. Ja. Okay. Så jeg er ude og snakke mest med kunder, og han sidder og sørger for, at, at det hele kører internt, og produktet spiller. Ja. giver mening. Og hvordan øh, Vi kan jo starte fra begyndelsen med hvad Søjas er for de lyttere, der ikke kender det, og hvordan I kom på ideen, og hvordan du fandt din Mikkel? Hvordan jeg fandt din Mikkel? Jamen, det hele startede faktisk... Øh, jeg havde en tidligere startup, der hed Lab. Det var ikke sådan en venture startup, det var lidt mere... Øh, der var lidt lavere til loftet, øh, mm. men jeg havde det sammen med, med en dygtig fyr, der hedder Anders Nedergaard, som var Ph.D. i muskelbiologi. Og på et tidspunkt... Øh, det var en... Øh, en forretning, hvor vi lavede algoritmer til at vurdere kvaliteten af kosttilskud øh, som optog to meget dengang. Hvor at på et tidspunkt, da vi overvejede at pivotere for at få lidt højere til loftet, der kiggede vi ind i sådan noget som sundhedstjek, og kunne måle sundhed, men også trivsel blandt medarbejdere. Og vi begyndte faktisk at bygge, jeg begyndte at bygge lidt sådan den tekniske infrastruktur til at kunne, kunne teste det af, men vurderede også, at det var lidt for langt fra øh, nødvendigvis det, vi skulle pivotere til sammen. Så uh, tog tilbage jeg blev uh, sådan en growth management consultant, der var med til at være den første uh, på jorden i, i et byrå, der hedder Og det var først der, jeg tror, jeg rigtig fik smag for, hvordan det var at være eh uh, Og hvor svært det er, hvor udfordrende det er, hvor meget uh, bøvl, både på godt og ondt, der er med medarbejder. Mm. Og hvor meget jeg savnede, at vi, ligesom vi havde super gode uh, data, super god tracking på finans, på marketing, på salg, på operations, ressourceallokering, så savnede jeg, at vi var lidt dygtigere til, og kunne også se andre steder lidt dygtigere til at forstå de medarbejdere, vi har, når vi er i hvert fald i den videnstunge del af kategorier. Så der en ting er produktionsvirksomheder, hvor 90 procent af omkostningerne er maskiner og råvarer, men når man sidder i en, i en menneskedrevet forretning i software eller teknologi, eller konsulenter, eller andet sådan en rådgivningsforretning, hvorfor vi så ikke er dygtigere til at manage og øh, forstå og have data og indsigter på vores vigtigste asset. Mm. Ja, det er i hvert fald øh, langt største delen af vores omkostninger også, det er people. Vi ligger oppe omkring sådan noget 85% af vores omkostninger, personale omkostninger. Ja, jeg tror jeg ikke det hele skal jeg tror vi også vi ligger på en 80. Og så har 80, vi måske 5 eller sådan noget, vi i hvert fald hvis man tæller overhead på altså direkte variable omkostninger og medarbejder med, så overhead til jeg uh, tæller ikke kontor med, men uh, frokostordning, sundhedsforsikring, uh, mm. de ting. Så ligger vi deroppe over, og så er der måske 5% cirka, som er operations og uh, groceries, appliances den slags. Og så er 10% eller sådan noget af kontor, internet og alt det med det. Ja, hvis man tæller det med, så er vi nok også over 80. Men i ren og skær løn, tror jeg allerede, at vi ligger på 80%. Ja. Og så er det der, hvor man sidder og tænker, super fint, hvor meget vi, vi skruer på alle mulige andre budgetter. Uh, og hvor meget vi optimerer på alle mulige andre processer. Men skulle vi lige... Bliver lidt på, hvordan vi kan holde vores medarbejdere lidt længere, specielt dem vi ønsker, eller ikke rigtig kan tåle fra et strategisk perspektiv for lavet mm, Eller så. hvordan vi sætter nogle smartere teams. Øhm, og ja, det, som jeg tror du skulle tage spørgsmål, det leder også lidt videre til, at øh, jeg begyndte at bygge en prototyp, og gjorde mig nogle overvejelser om, hvem jeg godt kunne tænke mig at starte virksomheden med. Øh, fordi jeg vidste godt, at jeg ikke vil gøre det alene. Mm. Øh, det er en hård rejse, øh, og det vil være... I hvert fald ideelt at, at have en med på rejsen, der kunne, der kunne bistå en på det. Og Mikkel og jeg fandt hinanden i det, fordi vi komplementerer hinanden rigtig meget personlighedsmæssigt. Og, også og fandt med, hinanden hvordan? Altså var I venner i forvejen? Godt spørgsmål. Vi gik i gymnasiet sammen. Okay. Og har været på i USA sammen på college. Så vi kendte kendt hinanden i cirka 10 år inden. Og mm. var ikke sådan helt inder i forhold til den, man så vi så os allermest med hinanden i forhold til, som, som vennegruppe, men, men, men gode venner. Mm. Og du vidste, at han kunne noget andet, end du kunne? Jeg vidste, at han havde væsentligt mere kærlighed til finance, legal, øh, nogle af de mere sådan administrative ting, som jeg ved, at jeg ikke øh, er den bedste til. Jeg kan godt være god til det fra et strategisk perspektiv. Jeg er temmelig dygtig analytisk, men, men jeg er ikke en god drifter. Jeg er god til at eksekvere så længe der er et mål, men alle de ting, der bliver en lille smule øh, repetitiv og triviale, det mister jeg hurtigt interessen for. Mm. Og... Hvem, hvem koder så? Altså for I har jo også bygget et tech-produkt. Klart. Nok også øh, en af de ting, vi har. Har I sammen, stadig ham den unge mand, I hyrede ude på Svanevej? Faktisk ikke. Æ, han arbejder i dag for en New York-based medtech-virksomhed, hvor han fik et, et, et tilbud, et tubud, jeg godt forstår, han ikke siger nej til. Okay. Æ, og det er også måske kvæg det. Altså det er øh, faktisk den eneste afdeling, hvor vi har haft noget, noget omsætning i medarbejder, det er i tech givetvis, fordi hverken Mikkel eller jeg er, er udviklere selv og har kunne sætte den i så god retning for det, som vi har kunne for de andre afdelinger, og være lige så meget en spidspids mm. øh, til at, at definere og være med til at bygge. Øh, så mm. på den måde har der været højere krav til medarbejderne øh, til, at de skulle være med til at opbygge de processer, og det, er, det har været en hård proces det tider, øh, helt klart. Så jeg byggede den første version af vores platform. Med okay. de, jeg sad øh, som konsulent og også bygget en del dataprodukter og analyticsprodukter for, for Enterprise-segmentet, øh, men vi har sådan en løsninger. og det er også det, jeg øh, byggede den første version af vores produkt i. Godt. Så kan du oh. koder lidt? Jeg okay. kan kode lidt, jeg kan få ting til at hænge sammen, men jeg er ikke. Der er ikke nogen udvikler, der vil kalde mig en udvikler. Okay. Og hvad, hvad er det første værktøj? Altså det første prototype, I bygger. Hvad, er det, hvad, skal det, hvad skulle det værktøj kunne? Det skulle være. Det kan være at der er nogle af dem, der ligger med, der kender Picon. En af vores øh, investorer øh, bruger også Picon i sin forretning. Øh, og det er et meget godt øh, understregende punkt til, at, at det er et enterprise-værktøj. Øh, det kunne han godt se i godt mærke i, i sin forretning, at der må simpelthen være en måde at gøre det her nemmere og bedre på. Det var aldrig planen, øh, at vi skulle hvad skal man sige, blive på den samme path af Picon, men til små og mellemstore virksomheder. Men det vi ville til at starte med, det allerførste vi ville bygge, var en platform, der hjalp med at forstå trivsel forstå, hvorfor folk trives, hvordan vi kan fastholde dem længere, øh, og hjælpe ledere og HR og direktionslaget med at tage nogle bedre beslutninger på det organisatoriske niveau. Øh, specielt i mellemstore virksomheder. Mm. Vi startede øh, med, også med, med små virksomheder. I dag vil jeg sige, vores, vores målgruppe i højere grad er så sådan vores, vores ICP, er mere 50-500 mands virksomheder. Før det helt store byråkrati og... Øh, Alt muligt indtræffer. Ja. Så, så det værktøj, I starter med at bygge, henvender sig til, det skal selvfølgelig give noget indsigt på medarbejderne, men det er jo i en eller anden forstand noget, medarbejderne så skal udfylde eller gå ind og score på, eller fortælle om, hvordan deres dagligdag er, hvordan de trives, hvilke parametre de trives på, hvor de synes, at de får for lidt sparring, eller hvad er det, man, hvad, hvor beslutter I, hvad man kigger efter, for at det skal være indsigtsfuldt jo, for dem, der skal så. se output. Præcis. Så det første lange stykke tid var jo også en eksperimenterende fase, hvor vi skulle finde ud af, hvad er egentlig meningsfuldt at måle på? Fordi der er ret meget sådan akademisk litteratur på området, men det når ikke rigtig sådan et, et praktisk niveau. Altså det er fint nok, at der er udviklet en eller anden 70 spørgsmåls spørgeramme, man kan stille, øh, hvor de har, øh, at det er en valideret øh, survey. Men vi vidste godt, at der var nogle af de ting, der skulle definere os, og det er, at vi skal måle hyppigere. Øh, tingene går for hurtigt til, at det giver mening at holde fast i en årlig måling. Det er en af de sådan store paradigmeskib, som vi er ude at for, at det, det man simpelthen er nødt til at lægge på hylden. Det, det skaber ikke den værdi, det var tiltænkt. Øhm, og i øvrigt typisk en proces, som både HR og ledere og medarbejdere synes er... Ret røvet. Ja, eller træls eller... Altså fordi hmm. den er krævende, men den ikke rigtig giver det, det ønskede output. Så... Vi havde en lang proces, hvor vi optimerede efter øh, specifikt jobtilfredshed, så vi skulle finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, man egentlig skal stille, for at forstå, hvorfor medarbejdere er tilfredse med deres arbejde. Mm. Og der blev testet en masse af. Øh, lige siden vi øh, fandt formlen på det, som er 8 faktorer, eller 8, vi kalder det drivere som vi måler, øh, de forklarer 67-69 procent af variansen for dem, der forstår det sådan rent statistisk, i Uh, hvorfor folk er tilfredse med deres arbejde, hvilket er, for, for at være helt ærlig, sådan en lille smule uhørt i sådan en kontekst, at man kan have en så kort og pragmatisk model, der forklarer så meget af, hvorfor folk egentlig er tilfredse med deres arbejde. Man skulle nok stille på den anden side 100 spørgsmål for at komme op på, lad os sige, 90 procent. Der vil være meget af det, som, som ligger udenom, som ligger i i testerne som man så ikke får målt. Uh, og det er, det er hvad jeg skal sige, meningsfuldt bygget på den måde, at vi skal forstå alle de vigtigste... Tangenter, vi kan spille på, for at få medarbejderne til at være tilfredse med deres arbejde. Så er det jo nærliggende at spørge, hvad de otte driver så er. Ja, der er en, den første hedder øh, på dansk, den bidrag, på engelsk contribution, som er følelsen af at kunne bidrage og være til nytte. Basalt set, når vi spørger medarbejdere, så den, de del kan lige tilføje, at vi har interviewet over øh, 100 medarbejdere omkring, med de ligger i de her spørgsmål, for at vi også kan, kan give den viden videre selvfølgelig. Øhm, og det er basalt set at kunne lave godt arbejde og føle, at man, man kommer ud af med sine ting. Mm. Nummer to, den hedder udvikling. Så det er følelsen af, at man udvikler sig personligt og professionelt, så man føler, at man rykker sig. Der ligger også selvfølgelig karriere i det for nogle. Folk ligger sådan en lille smule varierende grad af, af ting i det, men, men bliver bondlede under udvikling. Den tredje hedder øh, det sociale. Så det er, at man er tilfreds med sine sociale relationer på arbejdspladsen. Mm. Og det er vigtigt at sige, at, at spørgsmålene skal være fraseret på en måde, hvor man, man sikrer, at man tager hensyn til, at folk har vidt forskellige behov, hvad går, ja, hvor klar. meget eller hvor lidt social omgang de har på deres arbejde. Mm. Ja. Gallup eksempelvis har et spørgsmål, de er rigtig glade for, fordi det virker godt øh, til, til nogle ting at spørge medarbejdere, om de har en bedste ven på arbejdet. Mm. Fordi når de siger ja, øh, ja, så er de meget tilbøjelige til at blive. Men det er fandme langt fra alle, der har behov eller et ønske om nødvendigvis at skulle have øh, deres bedste venner på arbejdet. Ja. Så i stedet for at handler det om, om folk de øh, er tilfredse med de sociale relationer de har. Mm. For så tager det også indsyn til, til de varierende behov. Mm. Den fjerde det er støtte, om man får den støtte og sparring man har brug for, for at kunne gøre sit arbejde. Den femte, øh, den hedder mindful, den kan man meget nemmere bare tænke som det modsatte af stress. Det er ikke mm. fordi det er mindfulness i forhold til at være til stede i øjeblikket eller alt andet, det er bare det modsatte af stress. Mm. Den femte, det er sådan øh, harmonien eller balancen i, i, i ens, den rolle, øh, arbejdet spiller i ens liv i forhold til fleksibilitet, øh, autonomi, hvor meget man arbejder. Den syvende er anerkendelse. Man føler, at man bliver set, hørt og anerkendt for sit arbejde. Og den åttende den sidste, det er, hvor optimistisk man er omkring fremtiden i virksomheden. Mm. Okay. Og det, der måske er spændende, er, hvis man hører dem, det var meget sjovt, hvad jeg vil I tro var den af de otte drivers, der var den, den, der sagde mindst om, hvorfor folk var tilfredse med deres arbejde? Det er samme et godt spørgsmål Jeg tror noget af det der Noget af det der gør mest Tror jeg er Den første omkring bidrag Eller contribute Bredt set i hvert fald Det med at være recognized Det er meget forskelligt fra person til person der er nogen, hvor det er super vigtigt for, og andre, hvor yeah. det, er, det er, hvad det er, så længe man trives, ja. altså socialt. Og. Men jeg ved ikke, hvad der er mindst. Det, det er balance og harmoni i forhold til, hvor meget ja. man arbejder, øh, hvilket er en meget god måde at sige, for mig i hvert fald, kan jeg rigtig godt lide at bruge det til at sige, det siger noget om, hvor vigtig alle de andre er også. Mm. Det siger noget om, at man ikke kan differentiere det og at work-life balance, som de fleste vil forstå det og kende det, er ja. den, der er mindst vigtig. Hvilket er, mm. siger noget om, hvor. Hvis vi skulle slette en, så ville det være det. For okay. det er den, der siger mindst om, hvorfor folk er tilfredse med deres arbejde. Ja. Udvikling er den, der siger mest over en bred kamp. Mm. Så på tværs af de tusindvis af medarbejdere, vi måler. Um, og så er der nogle sjove kombinationer og sådan noget, som. Det er meget svært at score højt på contribution, hvis ikke man score højt på recognition. Mm. Fordi folk ikke er ikke bevidste om, om de godt gør et nok stykke arbejde. Uh, hvis ikke de bliver uh, i hvert fald sådan, tilstrækkeligt anerkendt for mm. gennemsnitlige medarbejdere. Mm. Det er meningen. Men, men det, er, det viser også en lille smule om, hvor meget kan du få folk til at gøre, ikke? hvis de føler, at de bidrager, hvis de føler, at de er på en rejse, som er fed, hvis de føler, at de har det godt socialt samtidig. Ikke? Altså, det er jo derfor, at work-life balance i nogle tilfælde, ikke, når du er i en mindre virksomhed, at du er et dynamisk sted, og du føler, at du vokser med virksomheden, at du i højere grad giver afkald på work-life balance. Mm. Ja, det er meget relativt. Altså vi har nogle konsulentforretninger, hvor vi ved, de arbejder tættere på 60 timer om ugen end, end, end 37. Hvor de stadig scorer godt på work-life balance, fordi det er sådan en indbagt i forventningen og øh, præferencerne for de medarbejdere, der er der. Ja. Øhm, det vi så lægger oven på det, kan man sige, det er også, hvad er så vigtigt for de medarbejdere. Så ned i motoren, der kører vi øh, sådan blandet af i og statistik på at forstå, hvad er det egentlig for nogle faktorer der, i den enkelte virksomhed faktisk er dem, der driver jobtilfredshed. Mm. Fordi det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Vi har for eksempel en, en 100-mands scale op i Kalifornien. De er fuldt remote. De har ikke et kontor. Og man kunne sige, at man er så mere tilbøjelig til også at skrue lidt lavere på det sociale. Ikke per definition, men... men det, det er relativt sandsynligt. Det kan vi se på tværs af remote virksomheder, at de har lidt sværere ved at lykkes mm. med den del. Og hvor vi så samtidig også kan se, at det gør sig ikke så meget. Fordi de medarbejdere, der er lige præcis den virksomhed, der er der en, en meget, meget, meget dårligere sammenhæng mellem jobtilfredshed og det sociale. Fordi at det sociale, de mennesker, der så er der er ikke, har valgt at tage et fuldt remote arbejde, mm. er ikke dem, der vægter det højst. Så vi er ligesom også inde og evaluere på, i hver enkelt team, i hver enkelt afdeling, hvad er det for nogle af dem, der har mest plads til forbedring? Og hvad er det for nogle af dem, der faktisk har mest pondus i forhold til at løfte tingene? Mm. Sådan så vi kan lave den cost-benefit øh, for lederen øh, for HR, for direktionen i forhold til, hvor vil det give mest mening at bruge vores tid og kræfter. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle øh, nogle tal på forretningen, hvor er vi henne nu? Altså, hvornår var det I startet? Hvor mange medarbejdere er I nu? Hvor mange kunder har I? Slags, hvor mange service bliver sendt ud? Og til hvor mange ansatte? Og, og så videre. Jo. Så vi startede virksomheden du stiftede i februar 2021. Mm. Så vi... Snart to og halvt år gamle og, øh, Tiden går stærkt Det går stærkt Og i, øh, vi får de første kunder på allerede i marts Første betalende kunde i april øh, Noget billigere end, end, end hvad det koster i dag Det er klart øh, Men fik de første kunder på der Og det, og det var på det du havde bygget Ja, ja. Yes. Som havde sine klare mangler Det virkede mm. Men, men det var, man kunne godt have et ønske om mere Mm. Ja. men det validerede for også ret fint at, at vi har i noget af det rigtige og vi havde også snakket med syv HR-konsulenter om der kunne man også godt der snakke med flere men mm. hvor vi fik valideret om er der et behov for det her vil de betale for det her kender i nogle konkurrenter der laver noget lignende og vi ved mm. godt i dag det også er, altså så HR-teksbase der ikke et blue ocean space Ej, det, er, det er rimelig red ocean det er det til gengæld er det så kæmpe stort mm. at Ja. Det er helt vanvittigt der, skal, der er plads til mange flere spillere øh, På alle mulige fronter mm. øh, Med den udvikling vi er i Fordi de er så underdigitaliserede som de er Og fordi det er så stort som det er øh, ja. men, men man vil nok beskrive det som Red Ocean alligevel Det vil jeg nok også ja. men, øh, men hvor at Er positive nok øh, Men det er så også bare nogle gange positive ting Fordi så er der altså. Hvis der er plads til folk Så er der også noget at, at, at tage fra og, og der er et marked derude Der er marked at raffle om Og hvis det er markedet udvider sig, fordi man siger sige, det kan godt være, at det er Red Ocean på det tidspunkt, de går ind i det i 2021, men det er jo ikke et, et saturated marked. Nej, det er det nemlig ikke. Altså. Fordi når man snakker med virksomheder, der måler, altså hvor tit de måler, hvordan de måler, om de føler de har gode data, om lederne faktisk har et sted, de kan gå ind og orientere sig om ting, så er det virkelig et fortal, der har det. Mm. Så vores produkt... Øh, der er det klart mest en greenfield. Det er ikke så meget. Øh, der er mange, der skifter fra konkurrenter, men, men det er ikke langt, langt, langt fra størstedelen af de nye kunder, vi får. Men øh, for at vende tilbage til tidslinjen, øh, i maj kommer vi så ind i y som betyder, at man får en lille pose investering, øh, 125.000 dollars, men mest af alt blot blotstemplingen fra verdens største, mest anerkendte øh, startup accelerator-program. Og det kører vi over sommeren. Øh, vokser fra fra hvad jeg vil kalde, ingenting til, til, til en lille smule mere, men, men ikke meget, men nok til, at vi beviser traction nok til, at vi får, øh, får rejst en runde på en million dollars i øh, september. Øhm, og det, den fundraising kører vi stadig på. Hvad havde I af, hvad havde I af AR eller omsætning der I for den runde lukket? Omkring en halv million kroner. Okay. Hvis jeg husker rigtigt. Mm. Så ikke særlig meget. Mm. Det var helt klart, altså det er jo det, man vil en pre investering øh, Der skulle stadig bygges mere produkt. Øh, og klart en rejse, der bliver købt ind i, og det er nogle specifikke investorer. Der... Det havde været en anden valuation, hvis det var, hvis der ikke var en YC-stempel på. Det er der ingen tvivl om. Og også hvis ikke det havde været slut slutåret 2021. Øh, ja. Du kunne ikke have fundet et meget bedre tidspunkt og øh, rejse penge på, så skulle det lige måske have været Q1-22, men, men så, så blev det heller ikke bedre. Nej. Ja. Øh, I forhold til i dag. Mm. Vi moser på, der kommer en ny version af platformen i december øh, 21, øh, som er, er kodet op forbundet bunden af, af nogen der ved hvad de laver. Men med samme intentioner, øh, meget samme spec og features i virkeligheden. Øh, bare, øh, bare noget der kunne skalere bedre. Mm. Og øh, vokser meget pænt øh, igennem, nej var, vi var heller ikke på en halv million dengang, vi var måske nok tættere på en kvart. Øh, men vokser så lidt igennem øh, 21... Jeg tror, også heller, jeg tror også Mikkel, han har sagt noget omkring 200-300.000. Ja, ja, det tror jeg, det lyder mere rigtigt Præcis. Øh, hvor... At der skal ske noget jo, ikke? Altså der skal bygges noget op, og vi skal ha, have nogle ben at stå på. På det tidspunkt var det bare Mikkel og jeg. Mm. Der var ikke nogen medarbejdere. Øh, og vi havde bootstrappet det mere eller mindre indtil da, øh, og ikke brugt nogen penge. Og Mikkel og jeg fik ikke nogen løn det første år, og mm. ledte på opsparing. Øh, men der får vi så nogle af de første mennesker med, og i dag, fast forward kan man sige, der er vi 11 bliver 14 formentlig i august. Så det er der hvor vi er i dag. Ja. Og hvad, hvad gør I så for så I bygger mere produkt, I får hyret noget tech eller hvad efter den runde? Er ja, det første der behøver tech, Ja. Okay. Og det hyrer I hvor hende? Altså, okay, så I hyrer den, så I kan sidde sammen. Ja. Ja. Og vi, I, I kiggede, er ret overbevist om at det her tilbage er i dag? Eller? Ja, det er på kontoret i København. Ellersom. Det er ja. ikke remote, Nej. så er ikke remote. Nej, vi kører en office kultur Så dem, der bliver en del af Søjers, de, de vil gerne mm. være en del af et sted, hvor de kommer ind og går på arbejde langt det meste af tiden. Ja. Det betyder ikke, at man ikke kan arbejde hjemme en dag, eller at man, de fleste arbejder hjemme en dag. Mm. Og det anbefaler vi mange at gøre Nogle øh, bryder det anderledes op De tager virkelig en to timer hjemme fra formiddagen For at undgå noget trafik og få noget fokustid Inden de, inden de møder ind Så ja. der er meget fleksibilitet og autonomi men, men fælles for dem der er hos os skal have en ambition Og et ønske om at være en del af et fællesskab Og være en del af en rejse øh, Hvor man også går på arbejde ja. hvad, hvad, hvad synes du var Da I var igennem det Y-Combinator-sommerprogram Hvad synes du var det største takeaway Eller sådan det bidrag som Y-combinator kommer med, hvis du ser bort fra, at du får et, et, et fantastisk stempel, du får adgang til en, en Bookface uh, Learning Manual, du får altså, en kæmpe demodag. Hvad tager man med dig fra, altså sådan igennem forløbet, sådan taktisk? Jeg, jeg, når man snakker med andre, der har været igennem det også, du, på det tidspunkt var vi den 9. eller 10. virksomhed fra Danmark, der kom ind i YC, øh nu tror jeg, jeg ved ikke engang, hvor mange der er nu, om det er 15 øh, eller noget af den stil. Men de fleste er lidt svært ved at sætte ord på det. Den, jeg vil sige, den primære, mest tangible takeaway, det er, hvad det gør ved din, øh, din, din market valuation og din, også din forståelse for, hvordan du rejser kapital. Så det vil jeg sige, var den primære takeaway. Okay. Både hvad de gør ved det. Øh, så afhængig af, hvor, hvor erfaren man er, man har haft startup før, hvor godt man kender begreberne, hvor godt man øh, tænker omkring at hjælpe virksomheder med at vokse, hvordan man bygger produkt i forhold til at, at sikre, at man, man forstår behovene og ikke bygger løsninger. Øh, de har sådan set, de løsninger, der leder efter problemer. Mm. Øhm, hvis nogle af de ting er lidt nyere for en, vil der være mere, man bliver bygge på, men jeg tror selv for mig, som havde haft startup før og, og kendt meget både af lingo, men også approachen, øh, fordi man havde dedikeret nogle år af sit liv til at forstå den rejse, så har de så gennemsyret en, en playbook, øh, de på en eller anden måde får installeret ned i krødderen på dig over de tre måneder, hvor du sidder tre-fire øh, timer hver eneste, hvis man er i Danmark, og det er remote i hvert fald, som det var for os, på grund af corona, sidder hver eneste aften øh, og får ind, så bliver der bare installeret noget nyt software oppe på øverste etage, som, øh, som er svært at sætte ord på, men som giver... Og de der tre-fire timer hver aften, som I kørte der... Var det, altså, er det sådan nærmest, nærmest en uh, online uh, forelæsning, eller er det jer ja og en? Nej, nej, det var, det var meget ofte én uh, til mange. Så det var okay. en blanding af, at det var, uh, vi blev delt op i nogle grupper i forhold til den type forretning, vi drev, så Medtech-virksomheder blev slået sammen, uh, Aerospace-virksomheder blev slået sammen. Vi sad så en kategori, der hed B2B SAS, uh, mm. og havde dermed en, en mindre gruppe af syv virksomheder, 15 founder, det var ikke alle founderne, men der var en, der blev sådan en del del af, af det aktive arbejde igennem, må jeg sige. Men ellers så sad vi med dem også, øh, og snakkede progress, og sparede, og jeg vil ikke sige lavet øvelser, men indirekte lavet øvelser i forhold til, hvordan pitcher vi det her, hvad er det vores value proposition er, og hvad der ellers måtte være, alle de der sådan klassiske ting, i at skulle, øh, skulle få en startup op og flyve. Øh, men også hvor vi sidder med, på, på teamskald med... Øh, de tre founder af Airbnb og de fortæller om om, om deres rejse øh, både gennem YC, men også efterfølgende, øh, som sådan blandt andet inspirational educational talk, hvor vi får lov at stille spørgsmål og, og være med på den måde. Øh. Mm. Og hvad, hvad, hvad vil du sige fokusere YC på at lære jer S altså så meget som overhovedet muligt, både her sådan her skal I køre jeres uh, operations, sådan her skal I køre jeres uh, marketing, jeres salg og altså hele vejen rundt. Eller er det meget fokuseret på? Sådan her får vi øh, skåret jeres øh, forretning og pitch lidt til, til at vi kan få rejse noget kapital. Nej, det er mere tættere til, demo der på der ændrer perspektivet så lidt. Ja. Fordi de ved, det bedste, de kan gøre for os, det er at hjælpe os med at rejse kapital. Ja. Øh, forlænge rejsen, så for, der er nogle midler at, at køre videre med og eksperimentere med. Øh, men også helt lidt til et opera altså sådan operationelt niveau i forhold til, hvad skal du bruge penge på, hvad skal du ikke bruge penge på, hvor skal du, bruge, på, hvor skal du bruge din tid, hvor skal du ikke bruge din tid. Hvad skal du være opmærksom på, når du bygger produkt? Øh, og også specialist talks omkring, hvordan laver du cohort på den mest meningsfulde måde, eller hvordan sætter du gode product-analytics tracking op, eller hvordan skal du drive partnerskaber, sal øh, og alt muligt andet. Growth-delen nok det, vil sige, der var mindst igen sådan tangible ting, fordi alle skal ud at finde deres egen vej. Mm. Øh, det var mere jeg vil sige, basic i forhold til specielt sådan B2B-salg. Der er de bedre på, øh, eller måske, de er endnu dygtigere på, på helt sådan mere sådan product led consumer-growth-delen, øh, øh, hvor at det ikke er ligesom meget salg, men mere marketing. Mm. okay Som jo så ikke, det er vores forretning, bygger særlig meget på. Nej, det er salgsforretning. Vi er en salgsbordet øh, organisation, 100%. Eller ikke 100%, hvor mange Hvor mange af teamet på 11 i dag er salg? Tre i fuld tid, og så mig selv. Så fire. ja Og hvad er vi på fra... Fra september 2021 til nu, kan du sige noget om, hvor, hvor I er henne på ar delen altså I må være vækstet signifikant, men det er jo fedt, at I stadigvæk kører på samme runway. Ja, og det er jo fordi, vi kører, altså, vi har fra start kørt årlige aftaler, og vi har fra start kørt, at de var paid up front. Det er bedst. Så det giver lidt, øh, lidt leeway i forhold til likviditet og runway, ja. som gør det lidt nemmere at, at skille den forretning, uden at skulle rejse penge hver 12. måned i hvert fald. Ja. Og selvfølgelig også, fordi vi har været meget bevidste omkring det. Altså, vi ved godt, vi skal, vi skal nå det hen til, til en vis milestone for at, at, at rejse næste runde. Og det er bedst for sige egentlig, uden at dele det specifikke tal, fordi det, det har vi ikke for vane, men, men vi arbejder hen imod en serie en, en af milestone der hedder tættere på en million dollars eller en million euro. En euro for os og det, vi navigerer efter i forhold til AR. Okay. Så vi er inde den rejse. Ja. I år har vi haft vi kan også godt være mærke de makroøkonomiske tendenser. Ja. Mm. Men har, har været hvad skal man sige, dygtige og heldige nok til, at vi er vokset øh, i gennemsnit øh, 12,5-13% om måneden, en måned month over måned i år. Så vi holder, vi holder skruen godt i vandet øh, mm. og lykkes med salg. Men, men det er hey, den største transition, vi er igennem lige nu, det er at flytte salg fra, fra founderlet sales hen til, ja. til en salgsorganisation, der skal kunne øh, i stigende grad øh, drive det videre øh, og bære det, øh, uden at jeg er involveret øh, lige så meget i salg. Det er ikke nemt. Nej, det er det ikke. Øh, det, er, det er en klassisk... Øh, jeg jeg tror også, du skal passe på med at forsøge at gøre det alt for tidligt. Helt klart. Siger salgskolen. Jeg sidder jo også stadig med salt. Øh, men det er også fordi, du ikke kan styre det. Ja, men jeg, jeg gør det meget mindre nu. Altså, mit budget personligt er det halve... I år, end det var sidste år. Så, så, så jeg har skruet markant ned på det. Ja, men øh, du kan godt lide det. Du vil helst. Ja, ja men det tror jeg, at også også er kan Ja, det er sjovt, når man sidder med et produkt som vores i hvert fald. Og det er æ, også vigtigt for at få den der kundefeedback. Altså hele tiden blive klogere. Ja, vores er meget sådan, det i virkeligheden, det, det minder meget om et konsulentsal. Æ, vores, som jeg var vant til fra før. Fordi vi skal så meget ind og, og snakke meget specifikt om, hvordan vi kan... Altså produktet er jo... Det er enormt automatiseret og struktureret i den forstand af, at man kan ikke kan skræddersyge det på 1.400 måder. Fordi det er lavet til små mellemstore afhængig af, hvordan man definerer det. Jeg ved godt at være registret og sige, at der er store virksomheder, alt over 250. Det er ikke lige sådan, at vi inddeler dem. Men der sidder ikke særlig mange mennesker i HR. De fleste af dem er nogle sindssygt dygtige mennesker til at skabe relationer, øh, være opmærksom på andre, har masser af dygtige sådan, øh, personlige kompetencer, men er ikke altid de bedste til data nødvendigvis, og øh, heller ikke nødvendigvis til sådan en kommersiel strategisk forståelse. Mm. Og den del skal vi jo så øh, bridge, og den del skal vi hjælpe dem med at få sat et datasystem op, som kan hjælpe dem med at få det her ud af leve hos lederne, hjælpe dem med at give de indsigter, de skal bruge i, i deres kontekst. Mm. Øhm, for at forstå Hvad er det egentlig for nogle knapper Vi skal skrue på For at skabe et bedre arbejdsmiljø mm. Jeg synes jeg husker dengang Ude på Svanevej Da I rejser ja. rundt Der var tanken at ja, med Den million dollars Den skulle holde det I 24 måneder Det lyder meget fornuftigt Var det 18 18-24 måneder eller Det er jo sådan, sådan helt standard I hvert fald ja. Og det har den jo gjort Vi nærmer os jo I hvert fald de 24, 24. måneder har det, har, det, altså, har det ændret sig Har I ligesom Givet, at øh, fundingmarkedet har ændret sig en, en del fra Q1, 2022 til hvor vi er i dag? Har, har I så ændret på På targets og på, ja. på approach? Ja, det har vi lidt. Vi, vi var jo heldigvis ikke i en position, ligesom, lad os bare sige Pleo eller, eller luna eller, eller andre, der, der havde været igennem den der hyperscale-fase, stod vi ikke med en masse en helt voldsom overhead, hvor vi skulle til at skrue tilbage, men bare måske lige ændre, hvor skruen lå. Mm. Øhm, og, det, og det gjorde vi også. Altså alle i virksomheder modtog en liste med 10 ting, de skulle gøre for at, øh, at komme godt igennem recessionen. Der ville det komme. Den fik vi, tror jeg, var det april 22? Ja, den kom tidligt. Ja, den kom tidligt. De var hurtige. Øhm, Så skrev det bare ud. I skal spare her, I skal spare øh. her, I skal spare her. Ja, I skal gøre en masse ting. I skal antage ikke penge igen. I skal... Begynde at prøve at drive jeres forretning, som kunne blive profitabel øh, Og en masse ting, man selvfølgelig skulle have grænsalt, Med grænsalt, lige afhængig af, hvor man var. Og mm. yeah. får, får man faktisk penge ind, eller er man i research and development fase med et eller andet, et eller andet øh, drug, der skal igennem FDA approval. Altså sådan, der er mange forskellige situationer, fordi vi WISE-virksomheder modtog den. Yeah. Men, øh, men jo, men, men vi, står også, altså vi står også der, hvor vi, øh, vi kommer til at finde noget ny finansiering. Øh, sandsynligvis fra en, fra en VC-fond øh, i løbet af i år. Så det passer egentlig meget godt med, at det ender med at blive bare tættere på de 24 måneder, end de, de er den. Og jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til produktet, ja. fordi det er, jo, det, er jo, det er jo produktet, det hele handler om, kan man sige. Og processerne er også sjove. Men hvor meget har I itereret på produktet fra den første, og hvad har sådan været de tillægsfeatures, man sådan lægger på? Altså hvad er det, kunderne efterspørger? Hvordan vil de gerne, som du selv siger, hvis dine HR-medarbejdere ikke er vanvittigt stærk på tal og data... Hvordan gør I det? Så, hvad har I gjort for at gøre det så brugernemt som overhovedet muligt, men samtidig jo kommunikere de indsigter, som dataen giver? Der er en meget sjov nuance i det, som, øh, som vi går meget anderledes nærmest alle andre. Øh, ikke alle andre, men alle andre i hvert fald midtmarked, øh, dem der går efter de mellemstore virksomheder. Øh, og det er, at vi har sagt, at vi gider ikke traditionel kundeservice i den forstand, at det er et kostcenter. Øh, så vi tog i stedet for en approach, der hedder, vi har HR-kundeslænder som godt ved, at en del af deres arbejde er at lave mere sådan, skal vi kalde det kedelig øh, kundeservice i form af at svare på, jeg kan ikke finde ud af at få reset mit password eller eller alt muligt andet bøvl, som vi jo så i stigende grad kan ser med resten af tiden sidder de og snakker med kunderne hver måned og sparer med dem om deres data, øh, og komme ud og holde workshops med deres ledere. og Det kan man gøre på en, på en ret fornuftig måde, operationelt mæssigt også i forhold til, til omkostninger og andet, som har flyttet det fra et kostcenter til faktisk at være øh, en enorm stærk driver for, at vi har super lavt churn, så selv i år øh, kommer vi til at ligge og nu det med vores targets nu, at vi kommer faktisk til at lægge lige over 10%, men stadigvæk enormt lav, sådan en årlig churn, øh, selv i en recession. Øh, og vi havde budgetteret med, med 130% net revenue retention, og det ser stadig ud som om, at det, det kan vi godt nå, at vi får lige lidt foran target. Og det, det er der ikke særlig mange øh, SAS-forretninger, der kan. Som og opererer. hvorfor ligger I på så høj Net revenue retention. Altså, er det fordi de virksomheder, I har, de vækster i antal ansatte og i the charger per, per ansat? Eller hvad, hvad er det, I kan sælge ekstra til dem? Ja, så altså, vi har fået... Øh, jeg tager lige et skridt tilbage. Fordi den vision og den plan, vi hele tiden har haft med, øh, med Søjers, var, at det skulle være en people analytics platform. Og det er der ikke nogen, der ved, hvad er. Øh, og det, det er jo altså, nogle få øh, i de store virksomheder, men men, men der er et rigtig godt eksempel, der hedder Project Oxygen, som er øh, en afdeling inde i Google. De sidder omkring 100 mand øh, og samler alle den data, øh, Google har på deres medarbejdere omkring, øh, hvor spiser de frokost, hvilken time de, hvor mange møder har de haft, øh, hvor store er teamet, hvordan driver de deres processer, hvad er det for nogle psykometriske profiler, de har personlighedstyper, hvordan trives de øh, for deres engagementmåling, og alle de her ting samlet i et. Og kigger man på Pible mere generelt, så er der sådan fire hjørnesten, Altså fire datapunkter, man skal have for at kunne lave noget meningsfuld analyse på det, der går lidt dybere, end bare sådan her har. Det er det, det team. Og den ene, det er trivselskrost og engagement data. Forstå, hvordan folk de har det, og hvad der går godt og skidt i forhold til de driver, vi snakkede om tidligere. Mm. Så er det psykometri, som er at forstå, hvad er det er for nogle mennesker, vi har i forhold til, hvem de er. Så personlighedsprofiler på sig. Mm. Så er der den tredje, det er kompetencer. Så det er, hvad er det for nogle, nogle ting, de er gode til i de forskellige teamer? Er de gode til samarbejde? Er de gode til kritisk tænkning? Er de sindssygt dygtige til det fag, de sidder med? Altså nogle dygtige domænespecialister? Er de gode til personlig effektivitet? Den slags kompetencedata. Og den sidste er performance data. Hvor gode er de til faktisk at udføre deres arbejde? Og har man de ting, så begynder man at kunne lave analyser omkring okay, i den her afdeling kan vi se, at de her typer mennesker virker godt, de trives rigtig godt på de her vigtige parametre, som der er i den afdeling, så det er dem, vi skal ansætte. Eller den måde, vi skal konstruere vores konsulentteams på, er, at sætte de her fire typer mennesker sammen, og teamet skal være fire, og ikke seks mennesker, fordi vi kan se det, sådan vi, vi, vi løfter performance. Okay, så den første af dem... Det er det som hovedproduktet er, surveys, løbende surveys, en gang hver anden uge eller ugenligt, eller en gang om måneden, hvad man af vores kunder måler en gang om måneden, Nummer 2, det er noget med nogle personlighedstest. Ja. Har I lavet jeres eget der? Nej, vi integrerer med Gallup, så TT38 og Firstmind, så det der hedder talentprofiler. profiler. Man kan også få nogle andre profiler ind i det, men det er sådan kernen, det er dem der er mest native integration til, i forhold til de analyser der kommer ud. ja. Kompetencer, det er så noget, som man den enkelte mellemleder skal melde ind for medarbejderen? Er noget, Nej, han så han det er det? Det, det hedder sådan folk kender det som 360-graders reviews, så det er hvor din kollega er faktisk øh, okay. er med ja. til at tage stilling til, hvor god er du til på, på forskellige parametre. Okay, det, det kender jeg godt. Og så det sidste, det er så deres ja, medarbejderens KPIs på en eller anden måde. Ja, og det varierer jo så meget fra virksomhed til virksomhed i Konsulentforretning kan man sige øh, Kernen er måske øh, billable hours Eller utilization rate øh, I salg er det dejligt nemt Rammer man, sin, er man i på, på den gode eller dårlige side af Index 100 mm. øh, Men i andre, i andre fag øh, Udvikling, øh, operations øh, det Kan svært. det være enormt svært øh, Hvor at der er det netop også Peer reviewed performance Hvor man så kan kigge lidt mere holistisk på Om den her medarbejder er en der er god at arbejde sammen med, Eller sidder de bare over i hjørnet og trælser på tværs Men egentlig bare for solgt det de skal så er der så virksomhedens stilling til, eller virksomhedens til, til om det er, det er adfærd, man vil, mm. man vil kreditere. Mm. Men når man får sat de ting sammen, så er de stik, vi vil sætte sammen for virksomheder, sådan, så de kan komme ind i en platform og out of the box få dem. Og hvor de faktisk sidder sammen, for de udfordringer er, at der er mange virksomheder, hvor de, har, de laver en eller anden form for trivelsesmåling. Mm. Ja. Hyppigt eller ikke hyppigt. De har nogle personlighedsprofiler. De har måske også en deres nogle scorecards, hvor de kører noget performance review, men det sidder aldrig sammen. Mm, og det er lige meget hvilken type virksomhed man kunne hive ind og snakke med. De er ikke mm. det. er også pissedesværdigt, specielt hvis systemet ikke kommer og gør det sådan out of the box. Det er ligesom med marketing og salg og alle andre ting, hvor det skal være integreret. Men det kan vi godt, så længe man klipper en, en, en finger og et tog engang imellem i forhold til customization, man ikke kan få. Ja. Og det er det, vi gør, fordi okay. det skal være nemt, og det skal være plug-and-play for i hvert fald midtmarkedet, Hvor man enterprise, så er der nogle andre løsninger. Der er for eksempel en platform, der hedder Sevier, hvor de så kan loade alt deres egen data ind fra 14 forskellige kilder, og så prøve at lave analyserne selv. Mm. Hvor hos os, der er, det, der er de her fire stik, du kan vælge, hvor mange stik du vil plugge i, og så kommer analyserne automatisk ud. Okay, så det var svaret på den høje... Net Retention Rate, det er, at de kommer ind på den første mm. servicen, og så udvikler så, det sig ja, det de med siger. jeres de konsulenter. De kan godt lide det. Og vores konsulenter er en del af planen, og en del af pakken. Så det er ikke, mm. fordi vi charger ekstra for det. Vi er ikke en konsulentforretning. Nej, nej. Æ, men, øhm, nej, nej, det er jo en customer ja. success rolle. Det er det. Så det er bare øh, snakket med en inden fra, øh, fra, fra DIGSA, en der hedder Christian, mm. som sagde det, og DIGSA for dem, der ikke ved det, er jo, er jo en... En customer service platform. Mm. At udfordringen i kundeservice er, at 20% af spørgsmålene er så nemme, at du ikke skal have et til at svare på dem. Mm. De skal kunne automatiseres. Ja. Og de andre 80% er så svære, at en eller anden, du sådan i en kundeservice rolle kan ikke svare på dem. Mm. Ja, det er du, så mænger du lige lorten, lige midten. Og hvor at vi vil gerne automatisere de 20%, og så faktisk kan folk, der kan svare på de 80%. Ja, så de er får, så specialiserede. At... Det er det, de i hvert fald. De har læst, en, i hvert fald alt dem vi har i dag, Men de, de har læst en organisatorisk eller ledelsesmæssig uddannelse på, på, på CBS eller andet sted, og de har været nogle år ude i felten og sidde enten som ledelseskonsulent eller en HR-afdeling eller lignende, hvor de har, har haft personlig erfaring med, hvordan tingene foregår, hvordan vi kan drive nogle af de her processer, hvad vi skal være opmærksom på i forhold til stakeholders, i forhold til buy og i forhold til de processer, der skal, der skal bygges op. Mm, mm. Og så er det jo så max specialister i vores platform, som selvfølgelig er deres, øh, deres kernerolle at kunne sætte den i konteksten. Ja. Så det er ikke fordi, de er en general purpose HR superstars nødvendigvis, øh, men det er de i konteksten, at de skal kunne med vores produkt i hænderne sammen med mange Ja. Og hvor mange, øh, hvor, hvor mange vir, altså, hvordan er jeres prismodel så? Charger I per medarbejder, charger I per afdeling, per virksomhed, øh, laver I sådan nogle custom og sådan noget? Ah, vi kører en trans rimelig transparent pricing, øh, også fordi det ikke er enterprise, øh, vi går efter. Og øh, vi har haft nogle tiers, hvor at hvis man er under 50 mand, øh, så, så bliver man i virkeligheden nødt til, øh, så ligger man på et, et flat fee. Okay. Øh, fordi vi skal starte et eller andet sted, øh, specielt med den approach, vi har. Det er ikke en self-service platform, hvor du sidder seks mand, og så kan du bare køre det selv. Øh, og derudover så bliver det variabelt, så den nemmeste måde at sige på er, at det koster 50 kroner per medarbejder om måneden, okay. og kører eksempelvis kernemodulet med, med trivsel. Mm. Og så, så bomber du den så op, og så er det så x så kroner yderligere per, per medarbejder, jo flere moduler du smikker på. Ja, så der er noget, noget, noget stort driftsfordel i det fra kundens side, i forhold ja. til at de bliver billigere, øh, jo flere de er på. Øh, men, øh, men ja, præcis. Det giver, det giver god mening. Og øh, hvad, hvad bøvler I mest med? Er det, er det teknologi at finde en, der bare er bare verdens bedste lead developer, i kan gøre til en CTO, eller altså, hvad bøvler I med? Vi bøvler med, med tre ting. Øhm. Det er jo dejligt. Sådan. En, to, tre. Bum. Ja. <laughs> ja. Så der er der ikke så meget mere ved det. Den, den første store udfordring, vi har, det er. Det er til trods for, at vi vokser rigtig godt. Så det der med at være en, en, en voksne startup, så er det bare en konstant. Øh, der er hele tiden en ny transformation, der skal finde sted, når man går fra en sælger til fire sælger, til fire SDA'er, der ligger nedenunder også. Så at finde de gode processer og bygge de rigtige, øh, de rigtige sådan sales operational flow, eller sådan rev-up setup i forhold til at kunne, kunne skalere, det er en af de ting. og flytte i samme proces, flytte sal mere og mere ud til salgsafdelingen, hvor at, øh, det kan sagtens være, og det har jeg også øh, stadig individuelt targets, men hvor jeg kan lidt mere køre det på netværk og på andre øh, tangenter ind på på, på, på ren rosal Hvis man skulle sige det sådan mm -hmm. Æm, Så det er den ene Den anden det bliver, det bliver kompetencer inden for AI øh, For os at skulle bygge mere AI ind i produktet Fordi det er sådan Vi har selv siddet med, med TensorFlow Og er nede og kigget ind i men, men det er lige pludselig blevet en helt ny øh, verden Der har åbnet os øh, Ikke kun for alle andre Men også for os i forhold til sådan, øh, generative AI Hvor øh, de, de første eksperimenter vi har kørt her I forhold til at give den dataen i sådan et mere kvalitativt format, og bede dem om at hjælpe lederne med, hvad de så skal gøre, hvordan de kunne, kunne gøre ting, er ret crazy faktisk. Øhm, bare sådan et simpelt eksempel, som profiler kan være, øh, talentprofiler, har jeg også brugt det? De er jo. mega komplekse jo. at forstå. TT-38'erne, det kræver jo en to-timer-session. Ja, de, de er svære. Ja. De er nuancerede, men hvor at, øh, vi laver dem så om til, til syv arketyper, øh, men hvor der stadigvæk er en del nuancer i, hvor at det er svært for menige ledere, det er ikke nødvendigvis svært for en HR-konsulent eller specialist, der har fået certificering i det, men for en leder, der sidder med fem medarbejdere i salg, er det fandme nærmest rocket science at gennemskue. Mm. Hvordan skal jeg gå til den her medarbejder ud fra det her? Mm. Er, de er det den rigtige? Ja, det er ikke nemt. Det er overhovedet ikke nemt. Nej. Men der kan den ret nemt, øh, med, med, hvis man får den rigtigt, give en meget sådan actionable, holistisk billede af, hvem er det faktisk, der sidder her. Og, og det er bare sådan en spændende use case. Så der er mange ting, vi skal have bygget ind på, når vi er det... En, en, i sin essens, en, en data øh, diagnose platform, så kommer det til at blive rigtig godt for os i forhold til at nå det fjerde niveau af sådan analytics, som er, at det bliver mere sådan preskriptivt. Mm. Så niveau 1 er jo bare sådan en øh, deskriptiv statistik, så er der diagnostiserende, så er der prædikterende, og så det fjerde, det er der, hvor man faktisk giver opskriften på, hvordan ændrer vi den fremtid, som der lige nu bliver forudset øh, af dataen. Mm. Og der hjælper den rigtig meget, fordi den kan balancere de ting, som selv mennesker vil svært ved, i forhold til at, at se, hvad det er så for nogle, nogle ting, der virker. Uh, alle vores kunder har muligheden for at track de ting, de gør, for at se, hvilken impact det har. Og vores læringsbibliotek bliver bare hele tiden større i forhold til at forstå, hvad opskriften er på, hvordan man løser uh, specifikke mm. udfordringer. Men så AI nummer to kan man sige. Uh, nummer tre det er vi selv, ligesom mange andre startups og scale-ups, det er derfor, vi har så mange af dem, som kunder. Deres behov er bare større. Er man en 100-mands virksomhed, der har været ejerledet i at lave et eller andet, når man, har været, man var 90 for 10 år siden, og ens 5-årsplan øh, siger, at man er 120, så er der ikke en organisatorisk transformation i gang i helt samme tempo, hvorimod, når vi går fra at være 10 til at være 20 endda, vi og vi skal være 50 i, ved udgangen af 24, så er, tager vi ikke for givet, at vi skal med os selv kigge ind i forhold til det er helt tiden en ny kultur. Det er hele tiden en ny organisation, der kræver fine-tuning. Så det er den tredje. Ja. Og ja. ens egen rolle, der skal skifte i det. Der er mange, der skifter roller i, på sådan en rejse. Ja. ja. Og potentielt også nogen, der gror ud af det på et tidspunkt. Der vil være nogen, som... som altså fordi nogen har... Søgt ind et sted Fordi man var 5-10 mennesker Og det var fedt ja. Så er det ikke nødvendigvis fedt at være 40 Nej. Altså, Selvom det er fedt at, at tingene vækster Og der er fremdrift Men, men Det kunne også det, være At man lige pludselig man øh, Skulle sidde ved et ansvarsområde Der var halvt så stort Fordi øh, Nu er der flere kokke Og så er det smartest du, du står og tjopper løg øh, mm, ja. Og ham den anden her Han rører i gryderne i, i, i, i I Så, gudderne, ikke? <laughs> ja. så øh, det, det kan også være indflydende altså, Selvfølgelig spiller en rolle Lige at der er nogen der der ikke er ikke de rigtige til det, når man er 40 eller 1000 mm. eller hvad, hvad synes du, der har været allersværest øh, de første 2,5 år her? Godt spørgsmål. Det allersværeste. Ej, det har været, altså været produktopbygning. Altså i forhold til at for os som outsider bygger vi rigtig god data analytics. Mm. Men det sværeste har været nok i virkeligheden at skulle stikke til vores intuition og vision om, at det, vi tillader for eksempel ikke, at virksomhederne ikke bruger vores spørgsmål. Mm. Det er en kæmpe udfordring især, fordi der er rigtig mange både direktioner, øh, men en masse øh, kloge, erfarne mennesker, som ikke er specialister i HR, som har en holdning til, hvad er det for nogle spørgsmål, man burde stille. Mm. Ja. Udfordringen er, hvis man stiller sine egen spørgsmål, så er du den første virksomhed i verden, der samler det datapunkt. Så der er ingen kontekst. Vi, vi kan jo ikke engang fortælle dig, om en score på 60 er godt eller dårligt. Vi kan ikke fortælle dig, hvad det betyder. Vi skal ikke fortælle dig, hvad du skal gøre ved det. Vi kan ikke træne dine ledere i, hvordan de skal bruge det. Mm. Men at holde fast i det som en skalerbar motor øh, har været svært, fordi det er en hindring for salg på den korte bane, men det er det, der gør, at vores platform bliver stærkere og stærkere hver dag, fordi de initiativer, der bliver målt, spejler tilbage, fordi at vi måler for tusindvis af medarbejdere i 40 forskellige lande, og vi kan ligesom de, hvad sig, dannes de indsigter og ja. læringer for alle vores kunder, i stedet for at være enkelt kunde lærer for sig selv. Mm. Ja. Men det tror jeg faktisk, altså, at holde fast i den approach, og ikke divergere fra det, og bare falde i og give kunderne det, de vil have, i stedet for det, de har brug for. Det mm. er nok det, der er krævet mest sådan. Ja. <coughs> og øhm, hvor vil I gerne hen, Christian? Nu har du snakket om en serie A. Er det meningen, at I skal gå full on vækst, og hvad, hvad skal pengene bruges til? Altså mere som forstået ikke, nu er der, der kommet en e-mails historie i april, fokuserer på profitabilitet. det er ikke så, at I kan rejse en runde. Nu kan man jo givetvis rejse en runde, når man har et godt produkt, man har et godt team man har god traction. Det har man jo stadigvæk kun undervejs. Skal I bruge de penge, hvis ja, hvad skal de så bruges til? Hvor vi gerne hen, har I været i overvejelsen omkring at sige, vi lader faktisk være med at rejse en runde, hvis vi kan holde den på, lad os sige, 11 mand skal lave op til 15 Bygge en fornuftig runway Så altså, hvis vi kan bygge op en imod en, en hurtigt, million ja, ja, så, så kan du, så du godt lønne så, så kan lønne også godt rundt Altså det er klart det er en overvejelse Vi har haft, men det er ikke en der har fået særlig mere opmærksomhed Fordi det er ikke den rejse vi gerne vil på. Okay. Hvad ved I på? Hvor skal I hen? Hvornår vi finder et eller andet niveau Hvor vi synes at det dækker De ambitioner vi har øh, den, den grænse har vi ikke øh, Fundet endnu øh, og det bliver spændende om, hvordan vi står om, om to år, og om skal vi så have en CEB, eller, eller en, en ny øh, fundingrunde, eller øh, hvad der ligger derude. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at vi synes, det er sjovt når der er fart på. Øh, mm. Og vi synes, det er sjovt når det er udfordringerne, og det kræver meget også. Og, Men hvad med de investorer, I har med nu? Ja. De skal jo også have deres penge tilbage. Især hvis, altså hvis du tager penge fra en VC-fond. Så vil de Den have løber tilbage. jo i en eller anden periode, kan man sige. Det løber mellem 7 og 10 år og det er meget sjældent, at de har profitabilitet fra virksomhedernes perspektiv for øje. Mm. I hvert fald dem, der går ind på de stadier, vi gør, eller med de væse i det vi har med at gøre, mm. der, der ligger en eller anden form for, for ønske om, om exit eller IPO, men typisk 7-10 år i fremtiden. Ja. Så det er ikke sådan super short-sightedness øh, investorer i venture-gamet, går ind med... Øh, så for dem øh, er det på den korte bane mere eller mindre bare ønsket, at vi rejser en ny runde, sådan så de kan dokumentere, at deres portefølje vokser valuation-mæssigt. Mm. Selvfølgelig kigger de også ned i tallene for, for, for deres porteføljeselskaber, men, øh, men det er den rejse, vi har dem med på. Så de ved godt, det er det, der, skal, der mm, skal ske. Det er det, der skal sige. Synes du, det er sjovt? Er ja, du glad? Ja, det er. Så er det jo klasse, så kan det jo ikke være anderledes. Det kunne det godt. godt, altså jeg var gladere hvis det gik endnu hurtigere, det er sådan en sjov ting, altså, alle succeserne kommer bare sådan snigende op på en, nu, du, du oplevede det selv lidt Lars, sådan lige for sidelinende, da, da vi rejste rundt det sidste, ikke? hvor at det har været under i proces så lang tid, og så, ja okay nu har vi fundet nogle og, og, og gode terms, og så er der due diligence. Og så skal vi lige, og nu skal vi også lige vente på, at pengene faktisk står på kontoren. Ikke? Vi skal ikke fejre for tidligt, og på det tidspunkt har man været i 95% certainty af, at succesen kommer så længe, mm. at når den, det er ikke sådan, at man vinder fra den ene dag til den anden, hvor du går ind, og så vandt du Bowlen og dagen inden var det 50-50. Det er så gradvist hele tiden, at succeserne kommer sådan af at det føles aldrig rigtigt, som om, at man at der hakkede den. Mm. Så det er svært sådan at stoppe op og, og fejre det, fordi... Hvornår på rejsen, der, altså jo, så fejrer man, når man har rejst pengene, men, men det var egentlig ikke der, at, at det føltes mest, som om det skete. Rådet sket. har haft noget tid til som ligesom at ja. Til, ja. Til, tilvende sig. Altså. Ja, det er ligesom at kigge sig selv i spejlet, ikke? man ser ikke, om man er blevet, øh, kommer lige pludselig op på en, man er blevet tyk eller tynd eller stor eller, eller mm. lille, fordi at det, man kigger sig selv i spejlet hver dag. Ikke? Mm. Hvor, hvor, hvor transparent er I altså egen trivsel? Internt i intern. Søjers? Altså, jeg kom faktisk lige ind. Øh, jeg kom herover fra, fra vores egen øh, månedsmøde, town hall -møde, vi kalder det state of the company. Øh, der gennemgår vi altid vores egen trivselstaller. Og alle i vores, alle alle i vores virksomheder har, har adgang til, øh, til vores egen data. Og I som du og Mikkel besvarer så og... Ja, man kan sige, at vores platform er anonym. Ja. Så hvordan folk de trives, der er en vis anonymitetsgrad som okay. virksomheden selv sætter. Så det er ikke fordi, man kan se... Nu har vi ikke noget, Josefine, så det er perfekt, men hvordan har Josefine det? Det kan man ikke se. Nej. Det prøver vi at, at snakke åbent og ærligt om så meget, som der giver mening. Øh, ja. Men samtidig med, at vi kører målingerne. Ikke? Giver mening. Så hver fredag har vi sådan øh, noget, vi kalder sharing session, hvor man sætter en, en halv time for at wrap ugen op, øh, snakker om de fejl, man har lavet, snakker om de læringer, man har gjort så, øh, de ting, man skal tage med sig, og samtidig giver sådan en øh, grøn-gul rød på, hvordan man har haft det, om det har været en god øh, som mm. åbner bare åbner op, fint op for, for nogle snakke, øh, og, og høre hvordan andre har det. Men selve dataen er, er ja. det giver mening. Har I nogle øh, fonde for øje, som er specielt gode inden for det her? Altså fordi, som du siger, det er jo ikke Blue Ocean længere, men men det er jo heller ikke, fordi du har decideret HR Tech-specialiserede fonde, vel? altså nogen, hvor jeg tænker, hold da, de kan bare skubbe den ene ud eller tænker I bare, vi skal bare b 2 b så og finde ud af, hvordan vi bare knækker. Det, det er det, der er sjovt, fordi vi sidder jo så også i, i processen nu her, øh, og startede med, øh, altså der er så mange VC-fonde derude. Folk, ja. folk tror det er løgn. Altså på vores sådan, rolliste var der over 1000 VC-fonde. Mm. Ja, det er mange. Og så udvalgte vi 250 Uh, som vi så har været i, i hvad skal man sige, trimmet mere i dybden på for at forstå, hvad for nogle typer investeringer har de lavet er de vant til at investere i, i det europæiske marked uh, hvor store typer runder laver de typisk er de kvalificeret til at skulle være med på vores næste runde har de lavet future of work eller AI-analytics-agtige investeringer før? Har de, for de har alle sammen lavet B2B sagsinvesteringer ja. ja, ja, 90% af vc det har i hvert fald lavet B2B er eller de kan se valuations jo Ja, så, så, så det er en super dårlig markør For at finde nogen, der er ekstra relevante øhm, Man kan sige, man kan godt diskvalificere dem På den baggrund, hvis de ikke har ja, ja, det er så, Men, men, men det er så skærer du er, fra 1000 til 900 Ja, det er ikke en særlig god inkluderende markør øhm, Og der er faktisk Det var måske det, man skulle nævne Hvis man skulle i hvert fald udpege en Jeg er ikke nødvendigvis sold på At det er dem, der er det bedste match for os Men der er en amerikansk virksomhed, vi også snakket med I sidste ombæring, som hedder Acadian Ventures, som kun laver HR Tech-investeringer Okay så de har selvfølgelig noget know-how, noget domænespecifik øh, og industrispecifik øh, indsigt, som kunne være spændende her med vores. Hvor er Picon egentlig nu? Er de børsnoteret, eller hvad? De blev opkøbt, de blev opkøbt faktisk måneden før vi stiftede så også, øh, af Workday. Ja. Mm. Så ja, jeg mener, der var noget, der var sket noget i hvert fald. Klassisk øh, exit for, for en, en den startup, der havde fantastisk succes øh, en underskudsforretning, der blev købt en anden underskudsforretning Som så er børsnoteret, men til gengæld får øh, 10% ekstra på deres mag. market capitalization ikke? Jo jo Æ, Til at finansiere, <laughs> finansiere hele opkøbet i første omgang Men ja, de blev købt for fire, lige over 4 milliarder Wow Der er god pris ja, jeg mener det var en multiple dengang på En revenue multiple på 42 Hold da kæft, det er meget Bim, bam, uh. Det var godt marked Det var godt marked men det og jeg blev ham... blevet blev glad, da det skete jo ikke, fordi et, det betyder, at der er en konkurrent, der begynder at falde lidt i søvn nu, mm. og der har vi mærket, at der er en del der er skiftet fra Picon også, fordi der bliver skruet lidt ned på kundeservice, hvis de går efter endnu større virksomheder, så ligger man mere i vores segment end i deres, øh, så ja. kigger man til kigger man andre veje. Øh, så det har kun været godt for os, plus det har de ligesom sat en præcedens for, hvad det kan ske. vores type virksomhed kunne være. Og mm. og at det er en høj multiple Altså vi, har set, vi har set det før jo Hello Ja <laughs> <laughs> det må man tage med at sige Der er 42 ikke til Nej og han er i gang igen Hello flow Flo. Det okay. gik sat med Det gik med, stærk, og det, gik det, er med nærmere, det er nok nærmere 10x 42 okay. ja. Det, det helt... skal vi ikke kunne sige, men han har ikke sagt nej, det. Nej, vi skal ikke kunne sige det med sikkerhed. Jeg skal jo heller altså, ikke afsløre nogle øh, sådan helt præcise, sensitive tal, men altså det er klart, når vi rejser penge, også mm. på det stadie vi er, og det er jo det, der er forskellen. Grunden til 42 så vildt, er fordi det var for en virksomhed, der så alligevel bare købt for 4 milliarder. det ja, det. er det. Hvor normalt begynder det at normalisere sig lidt mere omkring en eller anden, mere sådan markedsvenlig exit multiple mm. på 10-15 ja. i, i softwareindustrien. Mm. Øh, og så, lavere nu. Lavere nu, ja. Ja, den ligger tæt der på 4 lige nu, øhm, mener jeg sidst det cirka det index. 4-7 er det seneste, jeg har set. Ja. Øhm, hvor er det, er det selvfølgelig også nogle helt andre multipler, som, som vi rejser til. Fordi det jo, men det sjove er, at man så kigger på budgetterne, kan man godt se, hvis man kigger øh, på, på, på de sådan forventede hvis vi kigger ind i, så går der nu 10 måneder, så er de faktisk i, sådan in the money af hvad det er for en, en fremtidsmultipel, øh, de, de bruger til at lave deres galekyler. Mhm. Ja, okay. altså de eneste, der måske har stukket dem, det må næsten være Figma, der blev solgt 50x AR til Adobe for 20 milliarder dollars, ikke? Men Adobe har alligevel øh, gjort nogle ting rigtigt, man må også sige, øh, flot arbejde med Firefly, altså hvis ja. der er nogen, der er kommet ud af hele den her AR-transformation, hvor de kunne sagtens have stået på den side og været fucking imod det og synes det var noget værre skidt, fordi de sidder på alle Jamen, billederne, af ja, rettighederne og alt muligt andet mm. Jamen, de Og de altid kunne bare, gode ja, Det kunne fuldstændig have desværre deres forretning det er Og, og så har de faktisk fået det bagt ind på den 13 år siden eller andet, de skiftede fra at være købelig licens til Photoshop og have den resten af livet Til de skiftede til abonnement til Creative Services eller hvad pokker det hedder ja. De var virkelig hurtige på B2B, SAS mm. De ville nok Adobe God bis Ja, God bis God bis, God bis. Nå, vi skal til nogle standardspørgsmål. Standard ja, ja. Vi skal have en bog Du kan anbefale en, en bog? Yes at, øh, Der er en dejlig kort bog, jeg rigtig godt kan lide Jeg har læst Det kan vi godt øh, lide mere end, øh, Det er ikke en Pixie-bog, men, men den er godt nok lidt læselig. Øh, som jeg synes er rigtig fin øh, øh, Ellers en lidt en kontroversiel figur, der hedder Peter Thiel øh, Men Zero to One øh, helt klart øh, Det må næsten være en del af Why øh, eller sådan en pack. Ja, det burde det være øh, Ja. Det burde det være. Jeg kan ikke huske, hvor jeg læste den første gang. Det var i hvert fald, i hvert fald før YC. Men, men den har nogle rigtig fine perspektiver på, hvordan du skal... Altså der er masser i den, der også er lidt bullshit, fordi han er så liberal og ideologisk, som han er. Men nogle principperne omkring, hvordan du kan faktisk gabe en markedsfordel. Hvordan du skal starte med at bygge et lille monopol og, og arbejde derud derfra. Ja. Sætter mange... Laid mobile advantage. Virkelig mange sunde tanker i gang, som, man, som jeg tit bruger. Øh, også i dag Altså sådan ja. Det er en god bog Vi ja, må bog. næsten have af haft den en gang før Ja det vil jeg tro Det vil jeg tro Den er god Zero to one af Peter tid Lige nu er jeg i gang med en meget sjov bog Der hedder øh, Specielt med det fag vi sidder i Der hedder øh, Against Empathy The Case for Rational Compassion Som er meget sjov Fordi vi altså, Empati blev snakket om som, som nærmest skudt skæve til mennesket Og hvis bare vi alle sammen havde mere empati Så var verden et, et helt andet sted Hvor at den i virkeligheden tager perspektivet at empati er lige så skadeligt, som det, som det gør godt. Ja. Det handler om, at vi skal komme ud til noget mere sådan rationelt medmenneskelighed. Det er sjovt. Skal vi have dit bedste køb til under 1000 kroner? Jeg havde mit livskoncert i går. Ja, det siger du godt. Der. Øh, var jeg ser Coldplay i, i parken. Øh var det ganske vist ikke noget jeg købte, fordi jeg fik den i følte af min kæreste, men ja, men ja ja. Men ja ja. Men så var det godt købt for hende også. Ja, mega ja, godt. Det køb. var en godt øh, Endnu det bedre var... for dig. Kan man få billetter til 100.000 kroner til Coldplay? Ja. Åh, oh, det er godt. Det var vanvittigt. Fedt. Jeg har ikke engang været den største Coldplay fan nødvendigvis, men altså, sådan, Jeg synes det laver god musik, men det er ikke nogen som er sådan for eksempel jeg var inde og se Charance i Sheeran sidste år, som jeg vil sige, at jeg var en meget større fan af det her det var federe Længde Okay Klasse Jeg har engang stået og tissede Ved siden af Chris Martin Okay øh, På et persuar i Marokko Det er meget fedt <laughs> Ja Jeg var i Marokko jeg... i foråret Det fik jeg desværre ikke for noget nej, nej han boede på øh, Jeg boede ikke på hans hotel Men jeg spiste en aftensmad På det hotel han boede på Lema San Arab I Marrakesh Og det var det Øh, nej, det, det var om priser, så så dyrt var det heller ikke øhm, Nej, det jeg med, Men vi fik noget lamp, og det fik han også, kan jeg sige Men den eneste grund til, at jeg opdagede det er, at øh, ham, min kammerat Altså for det første, så fløjter han Paradise, imens han siger så Det er jo bare lige statement Okay Okay. Æ, så det, det kunne han godt lide Jeg flottede jo så med, så kunne vi jo stå der <laughs> Den kunne også, også se ud af øjnene Koto. Nej nej, ej, det, jeg kunne godt den aften Fordi øh, vi vurderede alligevel øh, Vi skulle ud og køre ATV dagen efter Så vi skulle ikke drikke for meget okay. æm, Men da vi kommer tilbage, så, så siger min ven At det er da Dakota Johnson Han sidder sammen med, på det tidspunkt er en kæreste med Dakota Johnson der. Som er Givetvis, ja. jeg har ikke tjekket op på det siden Men hun bare noget, med noget <laughs> 50 Shades of Grey skuespiller det fanger min kammerat så <laughs> men de sidder jo på en form for date night, så vi slår lige hammer op os. Fandt vi så ud af det så Chris Martin fra Coldplay. Ja, det er sindssygt. Altså, jeg var jo ikke klar over før i går der lige lidt hvad skal man sige. Og lige til lige at slår op jo, ikke? altså det er jo det, det, er det den kunstner der har solgt flest albums. Øh, i, ja nogensinde i, Nej i hvert fald i i 2100. Er det Helt det. Ja. Og det Er ja, Beatles måske værd der? Ja, men de så, det er noget, ej, at se, ej, det er nej, noget tidligere ja, det, er jo, jo. det kan være, at de kan få den for det 20. århundrede vil nok, nok Så en app På din telefon Den bedste Ikke bare en eller kedelig altså, hvad, hvad, hvad, hvad kvalificerer til bedste? Det er Noget, det er noget du, du bruger meget ofte. Noget, du er glad ved Ja, du er rigtig glad Der må ja, gerne er... være betalt Den behøver ikke være betalt Jamen, Jeg er rigtig glad For, øh, for øh, det bliver et eller andet streaming, fordi jeg har ikke så mm. meget på min telefon Så ja. det vil enten være, øh, være YouTube i forhold til <laughs> så ikke særlig originalt Så skulle det være hvis det var lidt sjovere, så skulle det være, jeg kan rigtig godt lide at se discgolf Du kan, er, lide at se disc -golf. Jeg kan godt lide at se discgolf? Det er en ret run det Er det spændende at se, simpelthen? Nej, men det, det er lidt ligesom Tour de France, ikke? Eller sådan nogle ting, eller oh, ja. Formel 1, hvor man også lige kan få sådan en helikopter øh, mm. midt midtvejs igennem okay. ja. Som er, jeg elsker at se sport øh, ja. Kaldes kaller de gode sager, men men og det altså, har en øh, dedikeret dedikerede appen, sig... så disc golf øh, okay. pro network appen, ikke? Den er ny den er ny for os. den er, os. er ikke ny. Ja, sporten ulike er, ulike. er ikke ny, men det er meget en polterappen, sport i Jylland. Ja, det er disc det. golf, det er det. Uden ved trækkvogn, ikke en ordentlig kærsbagger og så bare sted rundt på banen. Puff der er ingen der kan ramme den der. Okay. Jeg har faktisk, altså jo, jeg har prøvet det man kan kigge til idræt eller sådan noget. Jeg, jeg har aldrig, jeg har aldrig været ude på sneden, hvor du får nogle ordentlige plader og kan. jeg spillede det på blå med. Det er jo sådan noget, så får du ja. en Okay, så har jeg været lidt tidligere på den i Jylland, tror jeg. <laughs> ja, der var der altså gang i dit gulv, det kræver noget af så Når man så bare fuldt og tage til tivoli, ja. ja, jamen det, vi havde slet ikke, vi var ude i noget Danland ude i Galten, eller sådan noget, <laughs> så det var ikke et problem. Noget ski, skibakke før Bjarke Engels han fik plaster. det klart, græs derude på græftværket. Der var der altså sådan noget 50 meter ude i Galten. Skulle man lige det stå, det, man på man stå på børster og få sig godt blot mærket ned ad rumpetten, når man glider Nej, hvor dejligt altså, Lige kigger om jeg har noget der er sjovere Ja, det kan du så tænke over ja, at indsigge ah, der hører det... han også en Android op Ja, jo. så presser starter manden jeg tror du, at jeg har penge til en iPhone Ej ah, det kunne du have de købt, er det kunne du have købt er da du billig. var konsulent De er blevet billige Er ja. sådan altså, en OnePlus de Hvad med din livret? Det er sjældent folk tøver på den. Er det det? Er ja, det er det folk, hvad, hvad er jeres livret? Der er mange gode ting Der er mange Ja men det er det jeg mener ja, jo ja, ja. Ej pizza klart Jeg er bare god på en snits Okay Kæmpe Kontroversielt Kæmpe Det er <laughs> ja. godt Som en rigtig use game, Hvor du bare får et lokum i størrelse Jamen, Det er sådan en det, det østre Ja den er god Du får bare en snits Pommes frites Og så det der tytte bær Sjov Nej jeg tror det ville være så det er noget man sådan, skulle, også skulle, skulle, skulle lege med tanken om man skulle spise en del for det var ens livret øh, Så er nok sushi eller burger Ja Ja Sushi der vil jeg sige der løber du fra dine tidligere kommentarer om at du ikke har råd til, <laughs> <laughs> til, du, til <laughs> du skal prøve at overveje et sted der hedder Domo Sushi Domo? Domo Ligger på Frederiksberg Ligger også inden ude på mig hvor jeg bor nu øh, Fremragende er er det... D-O-M-O Do -O -O. -O D-O-M-O D.O. er det, det, det, det løb. Der kan du godt være. Nej, nej, det er det du <laughs> ikke. Hvor sidst så så var det så var det ikke min livret, hvis du skulle være løbende. Nej, <laughs> men der kan man godt spise to mennesker for 300 kroner. Var 300. Ja, skal købe en menu. I København. I København, så du kan enten få en redo-salat eller du kan få sushi. Det er billig. Ja, det er billigt. billig, billig, billig. 300. Der er jo også Jeg den der hedder Izumi eller nej, hedder, ja, det er det den der ligger, de ligger alle mulige steder. Så er der den der hedder ja. Noso inde på Storkongensgade. Ja, også god. ja Det er ikke stik, jeg spiser på Det må lige vende det på år 199 oljekanit Og de laver det frisk hver gang Så du skal spise, okay. hvad du bestiller Sådan er ja, det Ja, hvis der er mere end tre stykker Så får du lov at betale <laughs> Ja, ja, så rækker den bare Der må du have den De sidder ud til vejen Så du kan også fyre det ud af vinduet <laughs> Det er du ikke Det er du ikke Hvis man kører forbi og ser det, Så ved man, du sidder og spiser Ja <laughs> <laughs> Kommer lige sådan en på formåden der Ja, ja Slask det. Nå, sushi eller burger Fedt, du vil komme ind. Det var Klasse. hyggeligt, godt det var og hyggeligt lige med Det må vi så håbe, at lytterne havde nemlig en god fornøjelse med at høre dagens episode Ja Det var en god episode, jeg rigtig godt lige Christian Ja, han fin fyr, og det er mega Høbert også altså Det, ja. det de er sgu nogle, nogle fine fyr Har ikke mødt ham F øh, Faste lyttere og øh, folk der følger med på LinkedIn vil jo vide, at Nils Vium fra MyCast ja som vi også nævner i podcasten, som vi også selv har lavet en podcast med, at man kan tilbage og høre, uden at vi kan referere til, hvilket episodenummer det er. Han arbejder i så Det gør han klasse. Altså, der er virkelig smæk på. Det var en rigtig god episode. Um, en af de tech-episoder, som vi har optaget for nyligt, og måske noget af det, der kommer lidt mindre af. Vi kan sige, at øh, vi, vi, vi øjner nogle gode episoder, vi har specifikt tre enmente, som, som, som, som kommer. Noget vi ikke har berørt før. Der kommer givetvis noget biotech. Og hvis vi er heldige, så kommer der to gange space exploration. Måske tre. For jeg har en anden i tankerne også. Og hvis der så sidder nogen derude, fordi nu er vi jo formentlig gået i gang, når den her episode er aired. Og tænker, I har godt nok fået smæk på jeres show i posts. Og der er faste lyttere. Og I skal have nogle sponsorpenge Så skal I vi ind. ind Fordi der, der kommer kun mere smæk på nu ja, Det og, bliver rigtig godt Og regningerne de betaler ikke sig selv Det gør de sammen ikke da Jeg har lige fået en rentestigning på min leasingkontrakt Det er aldrig rart, det er, det er aldrig rart. Ej, Men du er en det dyr dreng, Og det, det hører med Ja det, er, det hører med Når man skal frakse sig selv rundt til Jylland ja. Og ens forældre bor på landet Ja landet, landet ikke Der er tog og alt muligt. Stopper ja, det, det er, stadig? Det stopper en gang i timen, når det kører. Bum. er jo ikke tosset det er ikke tosset Nej, det, det er ikke. Men bilen er bedre. Det må nej, man siger. bil. Bilen er bedre. Bilen er bil bedre. bedre. Og dine folk altså, er flyttet syd på. Ni at flytte? Nej, de er, de er ikke flyttet nu, men de flytter ej. snart. De flytter snart. Men vi skal der, der ned og kigge, kigge til lidt sol, Der er kostet lidt sol stemning. det solstemning. Og vi skal have, vi skal have et arrangement op at stå med Henning og Per. Det kunne være fint. Det kunne være fint. Det var rigtig fint. Spiller du golf, findig? Ja, ja. Jeg skal have golf selv noget. Har du golf golfsæt? Ja, selvfølgelig har jeg Så det. kan du ikke tale om hjerndyr og ring. Det er der om nu. Jeg har ikke spillet dyr, overvis, jeg har ikke spillet overvis, jo. Jeg Nå, har jeg ikke råd til det. Når kommer ud fra en golffamilie, så ved man godt, der har været penge på kontoen. <laughs> ja, det er vel lånet tungt at sige. Med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg lyttede med her til, Vi skal forsøge at være tilbage igen om 14 dages tid. Nej, vi forsøger ikke, vi holder den. Vi, vi holder den, den, vi holder, vi holder den. den. Men jeg vil ikke love for meget. Nej, nej, sted. nej. Og, og, hvis, og hvis I er utilfredse med, at kanancen har været off, så må I jo også bare melde ind. Ja, ja. Så må I, så må I melde ind. Være lidt hårde. Ja. Med det, så siger jeg tusind tak, fordi I har med her til. Husk at del podcasten Fremtidsfabrikken yes. med øh, en kollega, øh, en ekskæreste, en nabo eller noget andet. Ja. Og så siger vi bare... Og selv hvis de har engelske venner, kan de jo nu også dele WeWork-afsnittet med Robin Daniels. Det er rigtigt. Der er en engelsk episode. Og ja. med det... Ingen undskyldning. Moin. Moin.